ne roter est aujourd'hui très très difficile Et biziki zela da gaur egun alargunak largunak ditenentzat xariak oso apalak dira alahgunse kasuan bikotek idarre un parterre ez da berizari izan. Euh, taxi euh, a hauteur de 0,3 pour la loi sur Gainera, zarga pean gira autonomia legea finantziatzeko baina dirua ez doa horrentzat. Egetgeta ainit mila euroren pean dira, eta gerotz eta zeilagoa da hilabetearen itzulikatzera. dole dubu. E, exige uh, du de la Republic, de no... Gure Egetgeta xarrien emendatzea nahi dugu, autonomia galtzeari buruzko legea plantan ezartzea ahalbe zainfite, eta osasun mailan zerbitzu publikoaren indartzea nahi dugu er et le renforcement des services publics, notamment en termes de santé.